Geltokiko azken trena trenadoanean, enuke erio bagoida igonei. Tunela betirako itxiko balute bezala. Ez jakinean, hobe jarrai. Trabiesa zaharren azken dardarak, ezin dienean, kurpileiekin, euts biezaio faktorearen banderak, esperantzari, ilezkor, asekaitz. Joatera bultzatu izanik ere, nahiago nuke hemen geratu, eta gorantz ez abiatzea orain. Itzulerak luken begi berria urruneran faltatzen den bitartean edozein txartel baiteritzait, etsai. Patxi ezkiaga gan biwena itera Ekaitzela eta izean ondago ez dagoenean. Euskalo Amaia, el de eta izean on dago ez dagoenean. leku guztietan Shumari, el ederre galdetua eta erantzunein behar Haizean, hondago ez da guenean Haizelekuetan Hene <risa> jaure <risa> gipare Kaixo eta ongitorri Itzaren ahots ekaitz eta iratikoikoetxea Teklatxoen maian mailan. Eleder. Gitan igaran den borako zua <risa> Jaila <risa> birniki laenian uste i per da La Labetik atera berria? Eruak balddin zen handtxi Atzo usaigoxua zabaldu zuen lau egizetara behaainen bertan. Hireneko Aizelekuak haiaateieriaren liburu argitaratu berria gaur hementxe, Liburua ez da etorri liburua ez du aizeak ekarri, liburua amaiak berak. Ekarri du Indiatiri. eta amaiarekin berarekin arituko gara solasean. Amaiate hieria idazleia zabaldarrak argitaratu duen lehenenko eleberria aizelekuak. Gaur goizean hementxe zea eskure izango deguna zuei gerturatzeko. Gaur bardin zen handi jipia Zeren ilusione bat bera da Lirren gaineko gure pasazia Adio jarren mati matialena danen baina urretik eta nondo de ez taudenean itsasoan goratabera gaitza zeu paria? Bai, ikara garri, opari ederra bai. Bertxo paperak kantuan aurkere laga izedara. Alako orkesta eder bat atzean babes duela? Bai, ederra da hori ezta. E, ikustea duela lagurte ondu nituen bertxoek zeolatu ez hartu duten. E, poliki poliki joan dira indarra hartzen lenda bizi Gitz ziren, gerora untza taldeak musika jarrizien eta orain Euskadiko orkestrarekin ba ikaragarrizko oparia. atzo iteue batek e, zuen kantua ni orean nintzen elederrekin eta <laughs> logela sala onduan kantu entzun da bi saltok argitzenetik eta telebista aurrera arkere ikasi du kantua Bai arkere ikasi du ederra da ezta hiru urte erdiko ba ume batek e, zein errez eta zein gogotxu ikarri eta kantatzen duen ikustea ez e, azken batean e, bai nugak gainditu dituen beste kantuetako bat da, eta ederra da ez, ederra da orain e, Euskadiko Orkestarekin batera, ba, bultzatzen ari diren ekimena ez, e, eren egun lasai-lasai kantua, untzaren kantua gizarteratu e, zuten, edo eman zuten e, aditzera, atzo olatu bat, eta gaur alda Baitu bat Tu, tu, bat. Violatu, eh, no la bat oh la tour vat biola senatari diputatu Nola aga benvegiratut ta eskuak Ondoratu esgoitesa onduratut oh uh, funi uh, riketu uh, uh, uh. sereketu Mapa dute erdi bitu, zirrikituz, zirrikitu. Mapa dute erdi bitu, baina naiz iruditu, hurak mugak ditu. Triste dago lurozoan, talur da jota itxasoan, triste Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu Senatari diputatu, nola gauden begiratu Ta eskuak kondoratu ez gitezen ondoratu Ta eskuak ondoratu, ez gitezen ondoratu bertxo paperak paperetik salteginen eta bizirik jarraitzeko modu ederra dau. Bai, izan dezaketen ondorio ederrena dira, ezta? Azken batean, e, bakarrean ilusioz idatzitako sorta bat da, baina normalean ba, bere hortan, ez, geldatzen dira eh honen nonenean sariren ba, bat lortzen dute eta epaimakoaz gain ba Sari banaketara joaten direnek izaten dutez, bertso sorta horren berri. Baina, bueno, ikusi, e, sorta honek izan duen eta utzi duen arrastoa ba edera da ez. Dagoeneko, eunda berroi eta mar mila ikustalde izan ditu, un, e, untzaren huekunean eta bueno, orain, orkestarekin, txantxaz ba, txantxa ba, gehiago izango ditu. Atzo gustora arratsaldean? Nafarroa turbidean? Ba, ikara garri gustora. Oso-oso arratsalde ederra izan zen, gozoa, bildua, e, tokia, txokoa ere aparta, eta, bueno, eskeni zenutena, ba, luza doan izateko moduko. Zergatik gara, itxasoa? Babako itza urtsantxabat garelako, eta elkarrekin, ba, itxasoa osatzen dugulako. Amaia, zergatik gara itxasoa? Bueno, ba, olatu, solatu ba, gure emoziok pilpilan daudelako momentuenetan. Josemari, zergatik gara olatu, oh, intxaso. <laughs> ba, danuk uro garen lako, ez? Begiratu atzea, hortzi mugak zuta, Urabegie seruta Begi da tumaitea Ami urdegiertza Biziakia kia amecha Ezril eta gowea Izarura Zure begit Tampiztuda Taz galnetu inoiz Ergaldu genuen Negarregin gerruen Amaia amazaz pibaturte Hemen txizan zeinenetik azkenekos eta lehen aldiz Se oroitzapen. Orduan eh pareta hor muhek ziur aski ziren. Horiz, horrela margotuak izango. 17 urte denbora asko da baina ona gento zela buruan izan duzu beltaka. Hemen ere izan nintzen ni. Umecho, ume, gastecho ume, nintzela. Bai, bai badira urtetxo batzuk, baina oso gogoan daukat, ba, batez ere adin horretan ba ze ilusioarekin inguratu ginen ona eta eta ez dut gogoan ze zeukan honek, baina bai dudala gogoan ba, ilusio hori eta gogo hori ba irratian aritzekoa edo probatzekoa, esperientzia polita. Nolakoa zen? Orduko amaiaura? Eh, basuekan literaturarako irakurketarako, entzuteko entzundako hori buruan korapilatzeko eh, irrika gogoa ilusioa bai bai esango nuke hori txiki txiki datik eh, zetorren zerbait zela ba, izan dituen eh, guraso irakaslez berdinetatik jasoa eta bai irakurtzea oso maite nuen bezala ba, idaztea ere gustoko nuen, eta bueno nere eta bildumatxoak eta izaten ituen. bai Zer jaso zen e, transmisio horretatik agozkotasunetik zer jaso zen nuen, e, zer liburuzen nituen e, inguruan, esku artean, zer rentzuten zuen amaiak, ze irakurtzen zuen? Denetari pixka bat, etxeko historiak eta izaten nituen, ba, kontalari onak nituen inguruan, eta bueno, guztatzen zitzaidan entzutea orduko kontuak eskolara eta etortzen ziren baita ere, ba, bateko kontuak eh, azaltzera eta bai guztoko nuen entzutea eta guztoko nuen irakurtzea ere ba, bueno, ez dakite liburu oso desberdinak irakurtzen dituen Euskeraz, Gazteleraz Harry Potter nuen adibidez oso oso guztoko, garai hartan ba bueno, bai, desberdinak Amaiat egeria kai xo tangetore, itakara Eskerrik asko Maia estaba bakarrik etorri, Josemari Mari lagunduta etorri da. Josemari Mari aita du. Eh, Jose gaur e, protagonista Maia da. Gaur protagonista izelekuak liburua da, baina goiz nahi nuen eh aozko transmisioari bere garrantzia emateko, aozko transmisioaren gaia mai gainean jartzeko, e, ba, bueno, ba, gaurko gironek oso bete betean arrapatzen den e, gaia delako, ez? Eta norbaitek E, entzungo badu ba, norbaitek hitze egiten duelako da, ez? E, norbait inguruan ari saiolako, garaibateko edo oraingo edo hango ta kontuak e, kontatzen. Ta horrek daukan eh pisuarekin, horrek daukan aberastasunarekin eta, bueno, ba, gaur egon sentsazio bat dugu, ez? E, e, kontu asko izkera, asko hitze egiteko esateko modu asko Ba, galtzear egon daitezkela eta garrantzitsua litzatekeela ba hori guztia jasotzea jasotzeko norbaitek eman egin behar du eta eta bat irudi ez da maiak umetan ura jaso zuela altxorrura jaso zuela gerora ere bai ba inguruan bakarren bate bakarren batzuek e, kontuak zituztelako kontatzeko eta horretan jarri zirelako kontatzen adibidez zu eta zuek bai Bueno, guk jaitzen eh, gure aitza oso kontralariak garaik bateko historiek eta kontratatzen ziguna eta gustatu hien eta nei entzuta baita eta gero ba bueno, nik etzena eh, asko kontatu izan ditut berak eh eta amaia bajaso baiten zitun eta bera maiak afizio berezia zuen ba txikitan ere ba, bere panpinguzi jarri sofan edo oi gainean eta beak ba baita hartzen da andeniño paperea no ez nola ba itzen zien ipuie kontatu bere panping guztiei eta gu ba zirrustuti dauten ginen parrez eta oso ondo jaso ditu ba neri aite kontatutako historiaak eta gero nik eh, kontatutako behai eta ba, oso ipoi politekin ditu sentidu hortan bai Okeraspana hau gainera, e, kontaketa hoiek ez ziren etzera e, mugatzen e, eskolara eskolarain ere bisita egindakoa, e, umeak nola irakarri edo erraza da holako kontuen aurrean e, umeak adieta eta jartzea. Ba, bueno, gogoratzen naiz e, kaso baten edo hola jonda e egin nola pixka bat, e, pixka bat egin nola, ba, e bueno, haman nilun orun gara jartan ez zune, eh, digitalik orduan diapositibak, e haman nilun, eta diapositiba horiek, ba, e, pixka lagundu egin zian, ez, iludikin, e, amaian, ez da, amaian e, adine orduan izango zen, baina ba, e, ipuibak guitzeik jartzen juen diapositibabat proiektatuta, eta harren ingurun, ba, kontadakizunek e, asko zerresa gozatzen zian, eta umek ba, gaitzen zian oso e, sartuta, ez... E, Dere papelen. Amaiak, kontu bada entzutea, kontu bada jasotzea, e, eta beste bat entzundakoak papereratzea, edo entzunga guekoak eta nor bere irudimenean sortutakoak mm, forma eman eta papereratu nahi izatea. Noiz jartzen da, amaiak, korsienteki e, idazten, ipuillak, zerbelu xesia noiz sortzen da zaletasun hori? Ba nik uste dut zaletasuna izatez txiki-txikidatik, ba hori ba ikusi nuen, ba irakurtzeaz gain zepolitza zuk zure historia propioak sortu alizatea, ez? Bazuk nahi duzuna gertatzen den historia batzuk. Orduan zaletasuna beti nik izan dut, gero egia da, garaibatean pixka bat igual izan nuela eta gero ba idazle eskola baten berri izan nuenean, ba bertan kuriositatea piztu zitzaidan. Eta horren bitxartez, ba berriro hasi nintzen piska bat eltsen idazketari eta ordutik ba egia da harrapatutan naukala. Eh, Sariehasua Katzubertan eh Jorge Gimenezek aurkezpenan aurkezpena aipatzen zuen, bueno, Amaiaak ja badaram bere ibilbidea, ipuin laburrak idatzi izan ditu, ipuak idatzi izan ditu eh orain artean, horietako e, asko batzuk sarituak e, izan dira. Eh sariketa horiek guztiak E, idazle eskolako sarrera hori baino aurretikakoa dira, ondorenekoa dira, idazle eskolak ze bultzada, ze baberze, ze animo emantzizune mundu honetan? Izu garrizko Baia baiapiskabate asten zarenean alde batetik aitzakia jartzen dizu idazteko, ez? Ba, proposamenak egiten dituzte, edo erronkak, orduan askotan ba, bia puntu bat da hori. E, horren ondoren esango nuke hasitzla pixka bate leaketen inguruan e, ba, aztertzen aste hori eta eta probatzen aste hori eta, bueno, honetan ba, gainera, aurreneko ipunak bidaltzen hasi nintzenak asinintzenak, ba, lehen komentatzen genuen bezala, ba, gure arbasuen kontakizunetatik hasitakoak eta izan ziren, eta, bueno, ba, oiek pixka bat jaso, bildu, e, bidatzi, eraldatu ere baizertxo bat jagian, eta hortik zen pixka bat, eta, bueno, egia da, lehiaketek beti ematen dizutela bultzabatxo bat ez, ba, lortzen baduzu zerbait jarreko nozimendu hori, edo indar hori, ba, bueno, eginduzunak balio bat baduela itortze horrek, ba, laguntzen jarraitzen du kontu bada ipuia idaztea, eh norberaren zati daztea, eh norbere ingurukoentzati idaztea eta beste kontu bat ara, bueno, akaso hemendik titatatira eh zerbait egin dezaket pisu hundiagoa izan dezakena, ez ipuiak pisu gutxiago delako, baizik eta zerbait eh jende gehiagorengan iritz daitekena, eh plazaratu daitekena, argia ikus dezakena, e, nola sortzen da, nork egiten dizu e, atximur, nork animatzen zaitu zeuk zeure buruari egindako proposamena da, nola azten da bat ateak jotzen, nola iristen da bat jorgeren gana. E. Erronka moduan, nik ustudu bat ez ere, ba hori, puñekin hasitan nengoen, ba, formatu horretan oituago nengo elako agian, eta errazago moldatzen nintzelako, baina eleberriak irakurtzea asko gustatzen zait, eta ba hor, neukanea Arantza hori edo probatzeko gogo hori eta horrela ba idazleko lanen bigarren urtean e, lan luzexiago bat egitea proposatzen sitzaigun 30 bat horrikoa eta neurre kasuan ba pentsatu nuen izan zitekeela eleberri baten hasirarekin probatzea eta gero hortik aurrera zer gerta zitekeen eta egia da prozesuan ba izan du ba, azkenean idazleko lan jarraipen bat egin didatelako proposamen batzuk egin dizkitatelako eta kasu honetan ba aristi izan nuen, E, asko lagundu zidan, asko gidatu ninduen eta animatu ere egin ninduen, ba jarraitzera, edo berak ere e, idazten duena irakurriko zuela eta komentatuko zidala Orduan, ba, behin lantz hori amaituta ere pentsatu nuen jarraitu egin behar nuela, ea zer gertatzen zen, nora iristen nintzen, eta horrela ba, poliki poliki e, inolako presiorik gabe ba ez err egin beharrik ez neukalako, e, ez neukalako inoren, e, bueno, ez dakit, aurrean ez err erakutsi beharrik, ez. Niretzako egiten ari nintzen zerbait zen. Ordoan ba hori, tanjaka tanjaka joan nintzen e, idazten Eta azkenean, zerbait amaitu nuenean eta apako ariztik ere, ba, bueno, bere oniritzia edo emantzidan ean, esan nuen bueno, basaiatu egin barna izanekin zerbait egiten. Egia da, lehiaketaren batea bidali nuela, interesa zuten naiz eta saririk ez nuen irabazi, baina gero... E Bueno, aldaketa dezente edo proposatzen zizkidan argitaletxeak eta ez genuen elkarrekin aurrera eraman, Baina ba, beste argitaletxe batzuekin saiattzea erabaki nuen, eta kasu honetan Ba, ba Jorgek baiezkoarekin erantzun zidan izugarrizko poza eta bueno hortek aurrera ba elkarlanean jardun dugu onna iritsi arte. Jorge Jiméez Bet kaixotan gitorrita kara. Ebon Jorge? Eze vri joog ni walia Arrapatuko dugu, eh? Dag mohri kratza Gartuaren ya ghen mohri Tane mil farren rale De eiten This good to barb rocked Er hier fear amaz fyr Nihul nih er behes alja Nogh jæla chus kjanen tolja Nogh blab an en orne Visek fose er andran Og shud mar visma bra Berin lana hol jaokten opñarna we't clean Esprucha ja me talk three come a foster. Grosiadetuko ge Berriro Jorgerekin bate egiten pizkatbere ikus puntua ere jaso nahi nuelako, ezta? Eh, bueno, idazle berri batek eh argitalditze bateko atea jotzen du, Bere lana jaso ta galdetu nahi nion, ezta? Ea nola ematen zaion, nola duzat zaion eh, eskua idazle berri horri, eta nolakoa den hartu eman eta lanketa hori ez da, heli burua urrera nolakoa izan da maia, zure ikuspuntutik, zure, ikus zure alderditik. ditik, eh, konfiantzazkoa, eh, asko dane sortzen dira zailtasunak, eh, atzo jorgek tentxio hitzara biltzen zuen ez da, baina tentxioa zuk zure buruarekin idazlak, bere buruarekin izan dezakena, eh, editorearen eta idazlearen arteko zure esperintzia hori, ola izan da. Oso gertukoa eta oso aberatsa nire kasuan, konfiantza handiko handikoa baita ere, egia da aurreneko lana izanik ez dakizula ze puntu arte ba zurekin kontatuko duen edo erabakiak hartzen utziko dizun eta ni ba, oso oso pozitik egon ez, ba, galdetu izan ditadelako eta elkarrekin hartu ditugu erabakiak eta beti e, gogorazentzi daten azken finean lanan nirea dela, eta zenbait kasutan, ba, azken itza ere, bazuzenketak ba, egiten ari ginenan adibidez, izan behar nuela, eurek proposamenak egiten zizkidatela, noski, adostasun batera iritsi behar dugu baita ere, baina lana nirea zela. Bueno, Niko asko eskertu dut, ze asko ikasteaz az gain, ba, konturatzen nintzen, ba, ba, ori, nirekin kontatzen zutela, eta azkenean nik ere ba, nuela zer esana, edo zer erabakia liburuaren inguruan, orduan ba, eskertzekoa da. Ze erabaki hartu behar izan dituzue, adibidez? ba dibidez hasa diseinua, ez? E, bueno, atzo komentatu genuen, adibidez, eh izenburuarenekin ez dugun ingo eztabaidarik izan, ni oso pozik nengoen izan ere nik proposatu nuen nirea eta Jorge kezidan ez errasan. Beraz, basatenuen. Bueno, ezer esaten ez izan biltartean aurrera eta nik ere ez dut ez errasan atzo ba bera komentatu zuen e, ba gustatu zitzaiola hasiratik eta ta beraz etzuela ez horren inguruan. Eta aitortu zuen ez estela ohikoa. Askotan ez? izaten dela eztabaidagai idazlearen eta eh edo editorearen artean e, izenburua bera, ezta. Hori da, bai. Nik pentsatzen nuen, etor ziteke laortik zerbait eta bueno, komentatzen nizon bezala, ba ez err esaten ez zuen ez. Nik esatenen, bueno, ba aurrera eta ba badirudia lageratuko dela. Baina gero, badidez azalaren diseinua, ba pixka bat zer nainuen marrazki bat, ilustrazio bat, e, argazki bat, nolako argazkia. Orduan, ba eurak aukerak ematen joaten ziren, da gero horien artean ba elkarrekin erabakitzen genuen gure ustez egokiena zeintzen. Argazki badago. E, liburuaren e, azken e, horrietan hori ere ezta oikoa e, liburu bat eskuartean hartu eta gutxitan topatuko dugu e, eleberria badabintzate e, liburu agutxitan topatuko dugu argazkiren bat e, kiniu asko daude gero itzen godu amuna liburu, zkenu asko daude e, amona presente edukitzeko ba, kontun hartu nahi izan dituzunak eta horietako bat e, argazkiarena hor dago amona. Hori da, nik beharrezko ikusten nuen amonarekin omen alditxo bat izatea, ba, prozesu honetan e, zutabe oso garrantzitsua izan delako, ba, alde batetik hiztegia eman didalako... Beste alde batetik, xe eta sun asko eman dizkidalako, abia punto eman dizkidalako, oso une politiak bizizan ditugulako, ba, e, lanketa hori egiten ari ginen bitiartean, eta, bueno, nik berarekin, ba, detalle batzuk izan nahi nituen, eta hasiera batean azalerako pentsatu genuen, ba, bere gaztaroko argazkiren bat, edo izan zitekeela, kontua da, gara hartako argazki gutxi izaten direla, e, kalitate aldetik ere ez dira egokienak izaten agian, eta azkenean, ba, bueno, ikusi genuen ez zuela azalerako balio, eta orduan, ba, nik jorgeri bai izan nioela gustatuko litzaidakela gutxienez, ba, barruan argazki hori agertzea eta amunari hitz batzuk eskaintzea, eta jorgek ez inolako arazorik jarri, eta beraz, baukera izan dut berarekin ere, bauen alditze hori edo izateko. Prozesu eiskutuko izaten da, e, inguru gertukoak jakiten duz, bueno, amai ari da zerbaitetan, e, baina gainerakok ez dugu ezer jakiten, ba, liburua argia ikusten duen, e, arteta iristen da momentu hori. E... Ekainean, bertan aurkeztu zenuen liburua donostian, iristen da momentu hori eta zer, zer, zer, zer du barruan eh, amaiak, zer sentipen, zer emozio ditu eskuartean hartzen duenean, hain ba, besteden boran, bere baitan, azten joan den eh, historioren liburua. Esaten duzun bezala, emozio, zurrumbilo, latu, lako zerbait, barruan. E, ba, bai, nire gertuko jendeak, basiratik jakindu zertan ari zen, batzuek irakurri dute, beste batzuek, ba, gomendioak eman dizkidate, hor, nola baita, inguruan izan dira prozesu guztian zehar, E, orain da momentua, bagian etzekiten horiek jakindutzena, eta inguratu zaizkit, ba, euren e, poza adieraztera, edo zorionak ematera kuriositatea e, adieraztera. Orduan, niretzako hori ere polita izaten ari da, ba, pixka bat e, jendeak ezagutu duelako, eta gainera ba, oso erantzun polita izan duelako, ez? Bagian e, aspaldian e, irakurriga bezegoen jendeak, eta esan ditu, jo, ba, orain, heldu e, behar diot liburuari, eta asita daude batzuk, eta bueno, poza ematen du jendeak, hain positiboki erantzuteak eta eginduzun lan hori baloratzeak eta gainera e, kasualitatea izan zen, bainaaviaren bueno, ga e, gaia audela eta bazkenean heliburuen aurkezpenak ere pixka bat aldatu edo edookkiitu behar izan ziren data aldetik eta gure hasziran mailatzean ateratzekoa zen. Azkenean ekainera jo genuen eta izan zen aurreneko aurkezpen presentziala eta hori horien retzeko oso polia izan zen ba jendearekin egina izatea, Da gainera, oraindik kasualitate handiago bat egontzen izan ere ba, ekainaren 15 egin genuen eta Amonari azaltzen ari nintzenean begira mona ba, hemen e, liburu aurkeztu bar dugu eta egutegi bat izaten duzukaleko Orman eta ikusi genuen kasualitatez Santa Mikaela egun zela, <laughs> ba liburuaren aurkezpen eguneko hori eta bueno, nire protagonistaren izena Mikela izateaz gain nire amonaren izena ere Mikela da. Beraz ba, bueno, azkenean esan dezakigu haizeako seleku politera ekarri gaituela aurkezpena egiteko momentuan. Goxoa izan zen e, Donostiko no e, donostian dago. E, etxera urbilduala lako kontuak ba, goxoak izaten dira izan baditezke behintzat. Atzo behasainen ginen, hiru e, aurkezpen jarraian, e, aitak eta familiak oso, oso so maiteko dezuen e, e, txokoan, e, atzoko biztipenak, joxe marizuk nolabiz izan zen nuen, e, bueno, kanpotik eta, eta barrutik. Bueno, ba, oso berez izan zanzatik, eh, azkenen, eh, bueno, eh, kimen batzuk geien hasita genden, eh, gure estudioko lokal horran, areto zarr horran eta eh, gustora jende asko etortzen daola, baina hau sortu izan piskat Donostiko liburutekin genden aurkezpen hortan, ba, eh, Amaia izanion, ba, ba Iñar bat eh, guziako gure gure lokal hontan. Eta baita, baita, bueno, ba, gero asko asko lagunduta eta tabar, ba, jende asko ingururatuzan atzo, hiru E, saio izan ziren, e, tope egon ziren irurek, e, jendea kanpon eragelituzan, eta bueno, ba oso, oso porriti izan zan. Amaia, nola izan zenuen, antzirene lagunak eta zenitartekoak bai, baina lagun eta zenitarteko ezarago, antzirene erritarrak hiru saio, e, txokoa beteta, jendea maiak zer esango entzuteko e, gogoz, eta bain horiek entzun da, irakurtzeko goz, hori delako helburua ez da, e, lana ezagutzera ematea, eta irakurleari amu hori luzatzea, bagero irakurketarekin gozadezan. Gozatzeko irakurtzen jarri behartu batek, eta bueno, badakigu e, irakurtzaleta sunak, ba, bueno, badituela irakurlea, baina gehiago ere izan zitazkela, baina hortarako lan egin behar da ez, eta modu hurbil e, batean, ba gerturatu egin hartzaio herritarrari, ba, bueno, ba zer topa dezaken, liburu bat eta kasu honetan aizelekoak eskua eskuedan hartzen duenean. Ba, izan zen bueno, oso, oso ederra leku hartan egin alizatea eta hiru txanda ateratze adibez dikaragarrizko sorpresa izan zen holakoetan ez dakizulako ze erantzun izango duen jendeak eta kasuanetan, ba, aurrez antolatu genituen ez, ba, izen emateak, eta bueno, horren bitartez, e, ba, lortu dugu pixka bat jakitzea bazen ba bat jende etorriko zen, orduan, bueno, banekien, e, ze jende kopuru izango genuen, baina bertan ikusteak ere, ba, ez dakit beste urduritasun puntziu bateo ematen dizu, eta poz handia, ba, jendearen aldetik horrelako erantzun positiboa ikusita, eta bueno, alde horretatik, zuei eskerrik asko antolaketa aldetik ekaiz eta irati, ba, lan handia egin duzuelako, eta jorrek ere atzo esaten zidan, ba, jose txukun joan zen guztia, jendeak oso ondo erantzun zuen, e, oso, bueno, bai, oso ondo ateratzen guztian tolaketa ere ona izan zelako. Aurra ikusten da? Beste aurkezpenik? Bai, e, astelenean herrian bertan izalen daukat, ba herrian ere garrantzitsua iruditzen zitzaidan egitea eta udaletik ba deituz daten, eta noski ba baiezkoa izan dut. Orduan ba ikusiko dugu orain astelenekoa zer moduzkoa. Nai duen orok hurbildu alko du edo nezkeroa ja izena emande egon berdu ara joan edunak. Ez honetan ez dute izen ematerik eta ze planteatu, egia da ba, foroa mugatua izango dela, honetan ba, atzoko gure etxoko hartako baino handisiagoa da, baina ba, jogeita bos bat lagun edo aurre ikusten dute, sartuko direla areto nagusian, orduan ba ikusiko dugu, eaz erantzun dagoen, eta bai, bertan izango gara. Eta nahi duenak hurbildu beharko du, zordutarakoan bai, eta nora? Ba, ideazabalgo udalean dagoen areto nagusian egingo dugu, arratsaldeko zazpietan. on a meal so far and roll they didn't can I rock it's got dog to barb rocked air here real must fear non yellow skin and talia no blah on music for Sarah oh should Marvis my gross this trail she lay bro baby in my line now hall yeah then of your now we've clean is for just me talk tree my foster is they bi bakarrik egin zuen lo lehenengo aldiz. Oea oso ondietzen arreen mesanotxe txiki bat zeukan ondoan. Argitasun ikaragarria sartzen zen leiotik. Lorateiko zuait zerraldoia ikusten zen handik ostoak haizearekin dantzan zan. Ez, etzeguen bakarrik. Gaueko errezoetarako laguna antxe zuen. Isn't this far and the poster is gone even young? Hamaia gaueko errezuetarako Mikelak topatu zuen laguna. Etxe harregaurreko zuaiz herraldoia. Neri propiasko gustatu zait e, detaio hori. Konta ezagun badoa, neskatoa eta urtekoa, Izaldik e, altxasura. Amair urte ditu, urte besterik ez. Eta badoa etxetik e, urruti, ba ezagutzen ez duen toki batera, ezagutzen ez duen e, inguru batera. Eta horrelakoetan beharrezkoa izaten da. Norbait zerbait babes ba, hori emango diguna itzal hori egingo diguna gauero babestuko ba, gaitunaz da hori da bai, bakasu honetan e, familia atzean atzea nolabait e, joango da altxasura eta bertan ba, bakar bakarrik dago ustez orduan baberak ere behar du nolabaitsiko konplizitatea edo norbait behar du berarekin Eta kasu honetan, ba, e, iristen denean etxera ikusiko du horrelako presentzia duen Suaitz e, bat, gainera ez ezaguna egingo zaiona izan ere baberak bere baserri inguruko arbola Suaitz, Suaiska guztiak ezagututa bereisten ditu lehenan, eta ura ez du ezagutzen da ba, bere kuriositatea sortzen dio orrain sendo e, sustraia kondo erroturik eta ba, batean, patean ba nolabait bere aitarekin lotzen du hori. Eta bere aita ba berak ume umetan galdu zuen eztu oroitzapenik, eztuarren aurpegia gogoratzen, baina eh oso maite daukaela ere, ba intzun dituen gauzengatik eta bueno baserrian eh haienengatik egin zuen guztiagatik. Orduan ba joatean nolabait eh zuaitza ikusi eta aitarekin gogoratzen da eta handik aurreaba pentsatuko duan izango duela etaberaaba babesteko, eta behar duenetan ba, ba, lastantxo bat egiteko edo bezarkatzeko eta horrek ban orabaileko lasaitasun edo segurtasun sentsazioa emango dio. Atzera begirako liburua da oso atzera begirakoa eh, jatorria eh, badago edo egon daiteke idazle eskolan proposatu zen eh, lan horretan edo horrek eh, atzimor eginhal izantizun... Eh, Proposamenure egin eta amonari galdezka joan zinen, e, sortu zen eleberrirako gaia edo aurretik amonarien zundakoek e, jazure barrun behorietan mono, bazuten e, bide bat egina. Hau da, amonaren gandik asko entzuna izango zinen lehen ere, baina eleberria buruan zenuela galdezka joan zinen ean topatu zenituen ezustekoak eta sorpresa berriak. Bai, nik e, banuen kuriositate bat lehen komentatu dizu bezala bezala memoriaren inguruan eta etxeko historien inguruan. Eta orduan ba, monarekin denborazko igaro, igarotzen asinitzen ba, pixka bat galdetuz, e, ba, bere bizitzako fase desberdinen inguruan, bizi zituen gauzak, oitxurak, harremanak, ba, pixka bat e, bai, bera beste modu usakonago batean ezagutzen. Eta, bueno, ba, konkretuki, e, eleberri bat egiteko gogoa nuen ez? ba, pentsatu nuen abia puntu egokia izan zilekeela egia da, ba, idaz edesko lan e, jarri ziguten erronka hori ez, memoriari loturiko zerbait egitea, baina, bueno, gero, e, eleberriaren hortik abiatu zen zerbait esango nuke, ba, nire kuriositate horretatik, e, konkretuki, ba, gerra zibilaren garaia, eta kontestua interesatu zitzaizkidan eta ordoan ba, hortik etorri zen pixka bat, ba, horri heldu, eta ba, errealitateak ematen zidan abia puntu horri, pixka bat fikzioa sartzen hasi eta eleberrirako salto bat egitea. Hala ere ezta, bete-betean, e, begia, gerra zebilen jartzen duen e, eleberri bat, e, giroa hor dago, garaia hor dago, baina protagonistak beste batzuk dira. Hori da, bai, gerra izango da, ba, atzeko hial bat, eta horren aurrean, pertsonaiakariko dira ba euren biziekin aurrera egin nahian ba hoietako batzuk oso zipristintuta egongo dek dira gerrarekin, beste batzuk zertxobai gutxiago baina guztiei eragingo die bazken finean e, altxasun orduan esan dezakegu gerra ondoa izango dela gerra baina gehiago baina bueno guztiak baldintzatuko ditu egoera horrek eta bueno bai ez da gai zentrala izango baizik eta ba hori ba faktore bat euren bizimoduan eragingo duen na gaiak geiago joko dute ba pizka bat e, bizirauteko erronka hoiei loturik ba familia bat ez e, euren ostope guztiei aurre egin eta aurrera egin barduena eta konkretuki, ba eskato bat bere etxea atzean utzi haingura e, markoariken du eta portu berri batzera iritsi dena, portu bat gainera bilatuko duena oso egoera berezian, ba hori, gerrak e, baldintzaturik, bere adina ere oso erabakigarria izango da, ama urte ditu, emozioak pilpilean egia da, ez dela, ba gaur egungo ama urteko neskato bat bezalakoa, ba oso bizimodu desberdina izan du, ahurtzar horik esan dezakegu ez ia izan, beti baserriko lanak, e, Ba, iloba txikiagoak zaintza egokitzu zaio bueno, lan asko izan ditu baina bueno, nerabe adazken finean nerabe nera baten kezkekin eta grin eta beldur eta ilusioekin eta orduan ba, kontrastea izango dugur ba, bere emozio horiek pilpilean eta bertan bilatuko duen altxasugurri sorren artean hori izango da pixkat gehiago landuko dudan gaia Nolakoak izan dira? Amunarekin izan dituzune izan dira eh, joan eta aritu, Naturalki, edo hamona guazekien, propio e, zerbaiten bilazen biltzala, e, zure hurbiltzeko modua, e, galdera erantzunekoa zen, edo sola solasaldian aritzekoa. Nola jaso dezu e, gero zure neurrian paperatu nahi izan dezu nori? Bueno, hasiera batean, liburutik aratago nahi izan duena izan zen, bere memoriak edo bildu. Orduan, hasi nintzen, ba, piskabat galdetzen bere bizitzaren inguruan, hitza e, berari ematen nion, e, agian galderaren batzuekin ere joaten nintzen, baina bueno, berari uzten nion pixkat libre, eta hasira baten egin nuena izan zen, e, bere ba, biografia moduko bat edo guztia jaso, ta idatzi. Eta oso modu politian kontatu zidan gaineraz, e, e, akordatzen naiz bere aurkezpena, bere bizitza, zaltzeko aurkezpena izan zela bere bizitzan zazpi sukalde ezberdin pasa izan zituela. Eta asizitzaidan ba, bakoitzaren inguruan kontatzen, bat ez dakit dungo bordakoa, e, baserrikoa, altxasukoa, taberna batean aritu zela gero, gero eskonduzeneko etxekoa, eta bueno, e, sukaldearen ikuspegitik kontatzen zidan bere bizitza eta oso polita iruditu zitzaidan, eta bere ziki ba, askoa asko azaltzen zidan zukalde konkretu bat eta hori zen altsasukoa. Eta orduan ba kuriositatea sortu zitaidan horren inguruan, ba neskame hori eta nola bizi sant zuen berak adin horretan, eta orduan ja ba pizka bat eh zentratu nitzenean di ere eh altsasuko garaian, ba agian galdera konkretuxiaagoak egiten dizkion, ba, nahi nuen hori lortzeko eta edia da berak zehaztasun izugarriarekin gogoratzen dituela gauzak, eh bueno, nik ezutuste bere adinera iristen ma naiz horrela gogoratuko ditudanik, ze bueno, izugarria da eta, bueno, bapiskat izan da bi, bi gauzak alde batetik berari aske utzi eta nola kontatzen didan entzun eta jaso, eta gero ja, bapiskat interesatzen zitzaidanera iristeko ere, bantik ere galdera zehatzak egin da. Sekulako haberastasuna jaso dezu amunaren gandik, e, memoriari dago kionaz arago, e, izker aldetik, izkuntza aldetik, esateko modua gatik, e, nola baleratzen dezu hori guztia, zuere irakaslezara, e, aurrekin, gaztetxoekin, E, sekulako baliabideak daude, baliatu beharko genituzkenak, eritzean, e, geure buruak jantzi eta berasteko, eta datozen belaunaldi berriei oparitzeko. Zuortartean egonik, amunaren altxorroiek zeure eginditzak ez dune egoera batean egonik eta gero egunerokoan ikasgelan egonik, aur, neskamutileken e, dezun kontaktu horretan, e, nola ikusten duzu batera begirako hori eta bestera begirako hori, eta, eta ze papel hartu beharko genuk eta artean gaude nok hartu beharko genuke. Ba, egia da, monaren nizkera, eta hizkuntza oso, oso, oso haberatxak direla, ba, euren... E ba garaiko eztaugarrikatik ba hizkuntza gutxiago ezagutzen zituzten baina ezagutzen zituzten horiek oso ondo menberatzen zituzten daiekin jolasteko ikaragarrizko batrebezia daukate ez Eta hori islatu egin nahi nuen, ba iru iritzen zitzaidalako garaiko ez estaugarrietako bat zela eta eta garrantzitsua zela hori islatzea. Orduan e, nik bai egin dudala hor jasoketa lan bat bere hizkuntzaren aldetik ikaragarri ikasi dut gaineraz, eh ba, guk e, agian gauza bat esateko hitz bat erabiltzen dugu eta konturatzen nintzen berak aldiz ba gauza bera izendatzeko ba agian hiru hitz dauzkala, ez? Eta asko ikasi dut, beti galdetzen nion bera hizketan ari zen horretan, sartzen zuen itz Bat, eta egian gora joan nintzen da, zer da egia, amona, egia, balda patxo bat ez dakizeta, bueno, hola, e, azaltzen tizkidan hitzak oso zehatzak gauza konkretuak izendatzeko nik agian sekula entzun gabe Eta Jose Abera txata, bai, e, gia da, irakasle ikuspegitik ere oso interesgarria dela, eta nik uste dut merezi duela, hizkuntza bere aberastasunean ezagutu eta ezagutarazteak. Eta, eta horregatik saiatu naiz, ba, pixka bat eleberrian oiek agertzen, beti ere, ba, kontestuan ulertzeko modu batean, ba, azken finean ez badira ulertzen, Irakurketa topatzeaz gain zure helburua ez duzu lortzen, ez? Orduan ba bizkanaka joan nahiz sartzen iruditzen zaidalako ba, bueno, entzun egin bar ditugula edo irakurri egin bar ditugula gutxienez, ba badirela ezagutzeko. Eta gero ba horrekin nolagoa iteko lanketa bat edo egiterik egongo balitz, ba ikasleekin edo eurakere, eurekere eurekere hoiek ezagutzeko, ba oso aberasgarria izango litzateke bai. Izkuntzak piso ondia du e, liburuan e, zuk darabiltzun hizkuntzak eta hizkuntzak berak, ez da? E, e, girora eramana atzo sondo kontatzen zen egun e, irakurlea kokatu nahi dut, ezta Orduko giroan orduko izkuntza errealitatean e, euskera badago Amoraren euskerak presentzia du, e, altxasuko euskerak ere bai, eta gaztelaniak ere e, momentuko kontestuan e, presentzia du. Eta ala, modu naturalean, eramana izan dezu, e, liburura, paperartera, eta postu hori egin dezu. Gaztelaniaz ari dena, edo gaztelaniaz ari zen pertsona iaura, gaztelaniaz izketan jarri dezu. Hori da, kasuanetan, e, iruditzen zitzaidan, hizkuntza oso faktore garrantzitsua zela Mikelaren esperientzian, ba, bueno, bera zetorren kontestutik etorritak, ba, jendearen gana gerturatzeko, e, urruntzeko, konplizitatea garatzeko, esperientzia desberdinak bizitzeko, balioko ziolako izkuntzak, orduan hori islatu beharreko zerbait eta bere garrantzia eman beharreko zerbait iruditzen zitzaidan, Eta horretarako gaina iruditzen zitzaidan irakurleak ere Mikelaren tokian jarri behartzuela. Orduan guztia Euskaraz eta Euskara Berdinean kontatuta ba, etzitzaidan iruditzen hori ondo islatzen ari nintzenik eta askoza aberatsago egiten zitzaidan berak e, bizizuen esperientzia ba bizi zuen bezalaxe adieraztea eta horregatik ba, ba, gazteleraz egiten dutenak ba gazteleraz jarri ditut ba betiere neurtuta azken finean elberri euskaraz idatzita dagoelako eta ba, bueno, momentu puntual batzuetan izango dira euren elkarrizketak eta baina bueno garrantzitua iruditzen zitzaidan Mikelak ere tarteka egingo du gazteleraz gazteleraz traketxagoan eta hori ere ba adierazi beharrekoa zen orduan ba, ba iruditzen zitzaidan horrek aberastu egingo zuela Eta eta hori ba Mikela ulertzen eta bere testu inguruan kokatzen lagunduko ziola irakurleari. Arritaletzak ere garbitzuen hori, nola landu dezue hizkuntzaren gai hori. Bueno, e, adibidez hasira batean nik eh altxasu eta bakaikuko pertsonaiek jarrenituen euskalkian hitz egiten. E, ba hori ere txokea izango zelako Mikelaren zat, eta gainera horre lan horretan ari zela jakinuen e, bakaikun jada asko hitz egiten ezten harren e, izkera hori bat euskalki oso oso berezi bat, eta horren inguruko e, jasok eta lanak eta eginda daude, orduan ba horren bitartez saiatu nintzen bakaikun eskameak, rosariok, ba ala hitz egiten. Bere lanak izan zituen horrek, guaina bueno, guztura ninguen emaitz horrekin, egia da gero, Jorge esan sant zi dala, ba hasieran e, kontrastea ikusteko ondozegoela hori agertzea, baina eleberrian e, zea rola egitea gehiegizkoa egiten zela. Orduan adibidez kasu horretan, ba badostu genuen hasiera batean, ba bere txoke hori edo kuriositate edo sorpresa hori adierazteko, balenengo elkarrizketan edo agertzea euskalkia eta geroia, ba naiz eta irakurleak suposatzen duen jarraitzen dutela euskalkian hitz egiten, ez azken finean Idiazabalgoek ere etzuten batua hitz egingo eta nik batuaz jarren ditu. Dauri setan zidan piskat zentzurik ez zeukala, ez? Ba, idea batua saritzea eta aldize eh altxasukoak edo bakaikukoak, ez? Orduan, ba, esan genuen hemenka ba, guztiak jarriko ditugu e, batua zitze egiten, baina jakingo du irakurleak, ba, horrek ere suposatu diola Mikelari, ba, sorpresa bat edo berrikuntza bat. Eta gazteleraren inguruan, inguruan ikusut, eh, berdina izan dugula, beti esaten zitaten, ba, hori ezin dugu jarri e, bat horri guzti gusti baterderaz, ez? Gazteleraz. Orduan, ba, piskat neurtu egin behatzirela gauzak eta ba, elkarresketan izango zirela gazteleraz emango zirenak, baina bai, nahikoa doz egon gara horretan, aberastu egingo zuela edo indarra eman gozioela. Jorge Jimenez Betz, kaixota onge iturritakara? asko, edesko. <laughs> Burua uste izan alda, izkuntzaren e, kontu hau, ez da ere xa izaten e, eleberri lan e, edo ipuin lan askotan kontua izaten da, e, garbi izan dezue bueno, e, nola jokatu, Vai. ze egin? Se ondo bakia funo seaztudu amaiak e, zeintzan enunzeon salanza e, eta eta nola moldatu daenez e, bai ustokeren hasita, tikasita eta e, garrantzitsuazten markat markatzea narratiboki, narratiboki zen garrantzitsuada janidet eh bueno beste paisai linguistiko batekin topo egiten duela Mikelak eta alderretatik, garbi dago euskalkiak bere, bere lana betetzen duela eta importantia daren hori. Beraz, hor e, e, egin behar zanazan hori bai neurtu eta berako zondo esan duen bezala euskalkian danak hariko ziren, seguro asko eta gainera badago beste gauza bat e, gaur egun oso garbi dago batuak badituela erregistro guztiak emateko E, Gan bara nahikoa eta almazena nahikoa, ezta orduan bada badadieraztea, e, Euskalkiaren e, zeregina narratiboki zein da, eta beste bada euskalkia gehigi baliatzea e, seguru asko e, irakurketa to batuz, ta hori gerta ezxe edin ikusteeta tartako bidea da honena. Eta gaztelaniarekin berriz, e, bueno, ba, maia kere esan duena, garbi, ez hor bai hor munduen arteko hortalka hori islatu behar zan, jaso behar zan, e, Mikelaren beraren harremana gaztelaniarekiko e, erakustia importantzia zen. Eta beraz nik dut hor, hor neko, neko adose ongeala, zira bateko konsiderazioak eginda gero, ne ustez bide bere abiatu gara beti. Jorge Jimenez Betz, alberdani argitaletxeko editorea, e, Jorge Liburubu berri bat gehiago, lekuak idazle berri baten eskutik e, datorrena, nola egiten da lanketa hori e, argitaletxak berak, e, nola goxatzen du, goxatuko ditu idazle guztiak eta idazle guztien lanak, baina idazle berri bat datorrenean bere lan berri batekin, e, nola zabaltzen zaizkio ateak eta nola egiten da lanketa prozesua? Bai, eh, lenoisiko momentuan eh egon berdu nolabaiteko sedukzioa bat, ezta? Idazlearen lanak eh e, editorea sedukzio egiten du, bereganatu egiten du edo ez. E, hori da lehendiziko labea, ezta? Vegno a theory Sabaltsennan unean eh editorea jarriko da e, e, lan horren alde alegia E, entregatu zaion, e, esperantza guzti egin entregatu zaion lan horren alde, alde gila, lanketan jarriko da. Beti ikusiko ditu bere ustez e, e, eleberriaren, edo narrazoren, edo dena delakoaren alde egin dezaketen maniobrak ikusten baldin baditu, proposatuko ditu eta horretan sartuko da burubelarri. Ezan berra da gona da hor oso importantea da idaz dare jarreda. E, idazaren jarreda baldin bada e, amaiarena, alegila jarreda oso zorrotza bere oso zorrotza bere buruarekiko, eta horrez gain langilea baldin bada amaiadan bezala, e, ez da horrezotik. Eta beti, beti moldatuko dira, ez geha eguneko dunean adose ongo, baina beti akordiotara eritxiko geraz hori eta horretan izan da, e, lanketa lanketa kasu honetan ere gu proposamenak egin, hobetu e, e, beharrekoak, hobetu e, beharrekoa zazkotzen genituenak, ze ere ez daiz baita aukagu, e, nora jango nuke banik, e, bola magiko hori ez, baina gure ustez hobetu zitezkenak hobetzeko e, procedimentuak edo moduak edo manditugu edo edo eskeni ditugu eta amaiak egoki ikusi toenakon onartu eta besteak ez. Eta e, horretan, pauso ez pauso, gaur egun ezagutzen dugun eleberdira niritxera. baino berriz ere esan behar dut hor, e, ezinbestekoa dana da, algila konplizitate bat sortzea editore eta idazaren bueno, artean. Eta nire ustez, eta zuzen artean, ez eren... E, E, beste, beste pertsona bat ere bat dago, kontonetan, ni ez nahi zede eleberri honetan zuzentzaile lanetan aritu da nahi beste pertsona bat izan da. E, eta, bueno, nola bete ere, irukote bat sortu dugu, eta irukote horren e, e, tirabidak eta aldekok eta eta danaren denen ondoen, horrelako ba, produktu bat ere Eta hori da, importantena, ez da, komplizidade hori esaten duena eta berriz diot. Ehm, jarrera da. Carrera idazlearen karrera da hor eh ez Tokatu izan baitzaigu, zaigu, niniz dira. Ehm, idazleak idazlea que no la hori ez daukatenak eta bueno, ba akaso, akaso, e, modu no lasango que vanik ehm, Zaiagoa e, egiten zaien naonazte, baina ezta zorionez ez da izan amaiaren e, kasua eta eta bueno, ba, ba, lanketa xamurra izan da, eta nire ustez e, liburuaren alde danoko zo modu koordinatu batean e, egindako beraz e, postekoa da. Zorion adienu behi egindako lanagatik, Jorge, atzoko urkezpenean sartu zinen amaiari galdera indiskretu bat egiten, ala aurkeztu zenuen, galdera indiskretu gisa, gaur usartuko naiz zuri galdera indiskretu hori egiten, nahi baezu erantzunetan, nahi baezu erantzunetan. Nero zitadokan. Seduzio ipatu dezu, eta ziur naiz jaso zenuen momentuan bertan, lanak bere horretan osotasunean seduz, seduzitu zintzuela, baina ikotortu guzu. Eh, ze pasarte, edo ze pertsonai, edo zerk, egin dio koizka Beresiki, eh, liburutik. Eh, esanio hori el eh, momentutik eh, amaia Riverari. Oso liburu gutxi tokatusuite neri eh, idazle berri baten eskutik datu Hain hasiera eh, iluragarria li, dutenak hasiera e, liburu eleberrioren hasiera nik esango nuke bater e, arrazodik e, e, esango nuke magistra badala, maisulan badala. Eh? E, beraz horrek e, horrelako bakizu beti e, editoren artean beti izaten da kontu bera ez da. E, liburu bat da beti idazleaen eta irakoren arteko itun bat pakto bat E, itun hori lendabiziko amar e, horri aldetan e, tajutzen da, edo ez da tajutzen. E, hor lortzen ezpada oso zaila da hortik aurrera liburuan aurrera liburu egitea irakurleak, ez da. Eta honetan amaiak hori oso ondo nizatutazukan, eta e, batere, batere arazatik gabe esaten dute. E, aziera ma maizulan bat da. E, beraz, horrek arrapatzen zaituenean modu horretara hortik aurrela koogu guztiak e, dira, bueno, ba, espero ditzak ezunak eta horiar hor, zeu sartzen zera lanketan. ja liburuak e, bere ganatu zaitu eta sartzen zera lanean. eta gero esango nuke e, beste zati mm, maizulanaren mailakoa duena, eta da azkeneko partea. Alegia, mm, izugarri Izugri eh, ongi plantuta dago liburuaren sarrera eta liburuaren irteera. Eta tartekoa tartikoan eh, oso eh, aisha oso errez eramaten du haaiak eh, irakurlea goso gozo zurabesoabe berak eh, nahi duen puntu laño. Amaia daukan begi dut eta kovatik idazle moduan eta nere ustez hori e, hori lantzen baldin badu e, gauza hondiak egitera egituta ditutako idazdea da amaia. E, daukan dokan da e, oso e, gertukoa egiten dala laida kurlearekin. Nolabaiteko nolabaiteko mm, bat sortzen du. Eradiskidetasun bat. Ez dakiz zer da zerbait, baino E, estil horretako harreman bat lortzen du bere idazkeraren bidez. Eta, bueno, ba, e, komponetoko usun bezala datu iegustiak, mai jarri da tontoa izan behar du e, editore batek lan hori ez preziatzeko duen ene horrean. Aizelekuak denak ados? Izen buruaren. Bai, e, bai, e, bai eta gainera aziratik. Hoi da beste marka bat e, amainak lortu duena eh azorguez peñanesa 9 eta neustas importante da oso oso izenburu gutxi dira eh argitaletxe batean e, diskutitzen ez direnak oso gutxi dira oso gutxi dira. beti atakoda da e, zerbait eh izenburuen inguruan beti eztabai da gai izaten dira eta kasu honetan eh uste, eta tamaia susenduko edit oker baldimanez bai este uste i eipatu ere egin dugunik horren kontrako ezer. eh ditu audia que izen idako e, itsunez betetako izena da eh la burra e, sendoa fonetiko kiere e, bono bere bere elegantzia bere dotorezia Eta, bueno, alegia hor neustez, e, behira, ba, egunek egunia nadoz, Ola berria izerik probatu gabe izango zarazu? E, bai, alazen hau. <laughs> bueno, konbita inbarko digua, maia. Goi herrira gehiagotan etor da din, ez da? Hori da, bai, atzokoan oso politia izan zen ere gurekin izatea, eta, bueno, ba, beste aukerarik sortzen bada, ba, eh, animatzen zaikun baita ere. Amaia, poztekoak, hau. Ne... Izan izun amaia e, aldetan guztietan e, guztora asko gona naiz gana, zeren e, oso bantxuguna naiten dezue eta komunikazua alorrean ere oso ondoar izerate, eta, bueno, ne ustez e, gauzaiek guk aldeun horrean e, butzatu beharrekoak dira, eta derekin kontatu e, alde izanetan guztietan hori izango naizue. Uin bidez bada ere Jorge Gaurrere goierreira eginezu salto eta eskerrek asko? Mila eskerzuei, gombirazagatik. Esarka destu batean gona izan. Egu, berriña, gatoz, goaz. Gatoz, baina... gatoz goaz, dio zureko berriña, bueno naizan naio. Aspaldit gatoz. Zurruneragoaz. Aspaldit gatoz. Baña. Aspaldit gatoz Dio inaut elorritak esaten dio zoamonari eskutik eduta ta mona urruneragoaz eh. Zureak badoaz aurrera ta aurrera. Zer dio? Koste egiten zaio hori siniste atzo ere komentatzen nuen pixka bat esaten dio danen aguztia, baina zinek entzunaiko ditu, neskame garaiko kontu oiek eta ez di oberak inolako interesik ikusten ez, gure kontu triste eta egogorroiek eta zeinek baino bueno, ba, poliki poliki kontatzen dio danen egia da ilusio zartzen dituela baita, eta hori, kosta egiten zai hori ulertuta, ba, erotuta egongo bagina bezala olako zerbait, irakurtzera animazia gatik, ez, baina bueno, ilusio handiz baita. Langila ipatu du beste zenbait ezagarrean artean, e, Jorgek, e, idazteaz gain, lanketa hundia egonda ez da, eta amuna entzuteaz gain, e, haotzak puntu eus, e, altxasuk, herrimodura memoriaren inguruan duen gueborri hortako e, ezagutza, aztertze, berrikuspene e, lanak e, pentsatzen dut euskalkien kontua buruan zenuenean ere ba, alituko zinela e, ikerketa txiki hoiek egiten hizkuntzaren e, inguruan e, lana badago atzean horri alde hauen atzean badago lana Bai, bai, ordu asko pasa izan ditut, ba, kokatu egin bernuelako neronek ere Garai horretan, iztun nahiena e, haiek ikusten zuten altsasu ikusten ere eta horretarako bat atzosaten duena azkenean zuk ezagutu dezakezu zertxo bai kontestu historikoa, baina gero eleberri bat kontetu behar duzunean, xeretasun asko behar dituzu, eta gainera, ba ondo eman behar dituzu xeretasun horiek, e, Ba, garai lotuak eta sinesgarriak. Ordoan baurretarako nik lan handi egin behar izan dut, balde batetik, ba, horit estigantzak jasoz, ba, monarenak, edo haotxak puntu edo bide ezberdinetatik jasoak, altxasu memoriatik ere asko atera dut, komentatu duzun bezala, ba, garaiko altxasu irudikatua ahal izateko, eta gero ba, bai, ba, dokumentu ezberdinak gerraren garapena ikusten joateko, trena ere gara ze tren mota erabiltzen zen, ez xetasun txiki asko ba, kokatu ahal izateko, bai. Mikelak e, Entzuleak irakurtleak izaten du Jakiteko igrrika non dago fikzioaren eta errealtatearen arteko e, arrastua. Bueno, Mikelak badu, bere badu e, beren hortasuna, badu eh beren hortasun markatua, badu bere marrazkia izairari dagokion eh E, marrazkia, e, gehiagina barmentzen ez dena, baina eguneroko horretan pixua handia duena, bere harremanetan eta ezer ezetik abiatzen den giro horretan ba oso ondo margotzen duena ez da e, momenturen batean aipatzen da, ez zuten alferrik esaten etxekoek zela eta buruan jarritakoa lortu arte ez zuela etxitzen, e, segi eta segi rosariorekin, luperekin sortzen dituene harremanetan hori nabari da, lupe kero gero momentu batean esaten dio, e, ez dakizu ingurukoen problemak bere horretan uzten, eta tematze horretan e, estutzen ditu, are eta gehiago hoiek hain beharrezkoak dituenak, e, ba bueno, e, ingurukoekin harremantzeko, eta bere barru horrek eskatzen diona egiteko, ez da, ala, uste dula, ala egin behar duela uste duenez, egiteko. Hori da, hori da, ba, bueno, poliki-poliki esortzen joan zen zerbait izan da Mikelaren nortasunera nortasunarena, izan ere, ba, bueno, nika monarekin, ba, biapuntua jarri dut, baina urteko neskato baten pertsonai hartu dut, orduan azken finan, ba, hori gero zuk e, lotu behar duzun zerbait da, izan ere, ba, Nik eh, fikzioa sartu nahi nion, eta, eta gainera, ba, bueno, amona nik larogeita amabosturtekoa dut, eta, bueno, ezagutu dut, ba, duela hogeita zazpi urtetik, orduan, eh, amairurteko amona nolakoa izango zen, ez dakit. Orduan, azken finia, negindu dana da pixkat, ba, eh, nik ezagutzen dudana, eta imaginatzen dudana, eta, ba, hori, adina horretako neska bat ezaugarri oiek dituena, eta bizipen oiek bizi izan dituena, nola irudikatuko nukeen, egoera ezberdinuien aurrean jokatzen eta bai, ba, leberrian zehar ba hori susurna moduan edo diximuluan baina joango gara pixka bat babera nolakoa den ezagutzen Baina Edo zein etxetan Zindan eguan Eguzki argitan Hautxa izan Ezinbestean amunari eskaini diozu liburua, baina probestu duzu, eleberriaren liburuaren bukaera, bai inguruko askori eskerrak emateko? Bai, prozesu guztian zehar azkenean jende asko izan dut inguruan, eta iruditzen zitzai den eure ere euren aitor pentsua egin behar niela. Gainera, iruditzen zaiti guan lehenengo aldia izanik, baina duzula mundu guztiarekin gogoratu eta mundu guztia aipatu eta bagutxien ez arte txiki bat eskaini bai ginduten lan hori eskartzeko. Edurne urreztarazu, kaixotan eta ongetorritak Kaixo, kaixo egun edurne, edurne da zerren da horretako bat? Hori da, haze sorpresa, hau <laughs> ez Kaixo, edurne. Kaixo. Edurne nola egunda? Amaiaren e, ondoan, zentzu honetan. E, Ogoitazaz fiurtuetan, zentzu askotan egongo zen amaiaren ondoan, e, eleberria idatzi bitiarte honetan, eleberria argiratatu ondoren, edurnek zepaper jokatu du amaiaren ondoan? Bueno, oso garantzitsua. Ba, azteko ba, bueno, oso oso lagun izan gara beti eta gauza guztiak elkarbanatu izan ditugu beti eta kasu honetan ere ba, ez da ezberdina izan, asira-asiratik hor izan da edurne, ba, lehenengo eta irakurlea lehenengoa ez bazen, hortxe ba, asirakotako izan da Ze asztasun handiarekin editore batek koestelaxe egin dizkite bere proposamenak zuzenketa gomendioak bizi izan du prozesu guztia oso oso gertutik eta berak ere ba, lagundu dit lan hau gehiagoa aberaststean eta esango nuke nire ilusioia berdinarekin hori horrela bueno, bizi izan dut nik behintzte eramanduela prozesu osoa. E, nola egin zenion proposamena nola kontatu zenion, beira, hau daukateteddur eskuartean e, joan Go zaa. Ez takit, joan den irakurtzen, e, behin dena idatzi ondorenean pasatzen jonea idatzi zenuen guztia, eta nolako izan den bere erantzuna, proposamen hori egintzen zen edo bera izan zen pausorien mantzizuna. Hamaia, nik irakurriko dizut. Ez takit, kasu honetan zehazkin nola izan zen, baina egia da lena gotik ere aritzen ginela elkarrekin, bera kere e, e, gogoko du idaztea kasu honetan, ba, ingerlesez eta ausartzen da, gainera. Eta, bueno, ba, elkarrekin e, aritu izan gara ni bere gauzatxoak irakurri eta komentatzen, eta, eta bera nire gauza berdin egiten. Eta beti, bueno, bai e, irakurketak, bai berak gero, e, dokumentalak, eta egiten ditu baita ere, eta horiek ere komentatzen, beti izan dugu joera elkar banatzeko egiten ari garen hori, eta komentatzeko, eta ez dakit oso modu naturalean egiten dugu, e, gustora egiten dugula esango nuke gainera biok, eta ez daukegunngo zalantzarik e, batak besteari proposatzen dionean erantzuna zein izango den. Orduan ba bueno, naturaltasun osos. E, edurne Betiko lagunak e, konfiantza handiko harremana e, lagunari beti honen aupana iztaten zaio, nola egiten da? E, Zehaztasun horiekin aipatu da Maia nola egiten da e, editorelan hori? Nola helaratzen zaio lagun bati, horren beste maitea dugun lagun bati e, geure iritzia? Edo herreza izan da? Bueno, zein eindet, hori garbitan, nik e, ez nez akordatzen, hori e, ba, adostu gendunik, ba, a, e, amaiak esantzitenik, ez? Eh? Beto, hau bidazten nahi naiz, nahi da zirakurri. Nik uste dez, komentatzen junginela, eta, bueno, horretik ebanekin jamonak nizketan aizala, eta, bueno, informazio asko zeukela, beti konta hori izan dit, ba, histori polikien bat, edo hitzek sei hitze, zeta, bueno, apuntatzen juten ginen eta komentatzen. Eta ba hori, pasatzen hasi zituen, bea idazten hala, irakurtzen jutenitzen eta jo, konfiantza, nik uste dez, aberas garriesan dala. Ba, erres izan, izan, izan dizkeltelako, ba, gauzak, edo ze pentsatzen on. Edo bueno, komentarioak beti ba proposamen bezala, eh? Baino bai ilusia hondekin. Eta orduan, bai batzintzalantzan eukela edo, esaten ba, hor, no, jo, ba, esan inmerdiot ez? Eh? Igual beste pertsona batzukin, ba, erreparokin esaten dezu, betzakitzu ze de eta igual, ba, beste jet, ustauko eta edo ez, baina beti konfiantza ere muertan, ba oso lasai eta hori gozatzen. Ta ikusten bat zealak eta bestea, eta beti ikasten. Amaiakin asko ikazidez, hori beti. Edurne, elkarro sondo ezagutzen dezue, Prozesu honetan propio zerbaiteke arritu zaitu, e, deskubritu duzu. Amaiaren alderdi bat pentsa hogeita zazpia urtean akaso ezagutzen ez nuna. Eleberri bat arkitaratu du, orain ikusten duzu, e, aurkezten, e, jenda aurrean hitz egiten, ez daki hori horriile egina izango zen ez eleberri bat aurkezten, baina beste zenbalanketatan edo... Badazzer baite, Pentsa, hain beste urtelen ondoen zaguten etzen nuena eta osondo egiten ari dena. Bueno, banekin bere alde, beak esaten da ez tala artista. Baina banekin bere alde artistikoa bat zeukela, jakimina hondiko pertsona da gainea, historikaitza gustatzen zaio eta horbun hori dana banekin. Eta eleberriagu, e, argitarago horretik beste histori batzuke argitarago izan ditu. Eta, ba, beti aukera epideez, horretik irakurtzeko. Ordun bere idazzteiko maila gaitasune ezatzen on eta banekin beste be lan zorragarri batin gotola. Egie da Donostiko aurkezpenune ajun geen kuadriaako e, eta be baizketan atea tra gozanmen izan zen. Ba, jari ba, oso poliauke, balaki jenda aurren ten eta eta bueno, atzo be zaere ja ikustenza berare garatzen aida la eta ta oso olasaitu txiendola ta oso ondo. Igual hori izan da sorpresa baino idazmenekin, banekin, eh bazeukela gaitasun hori, eh. Edur nasko irakurtako izango da, e, nola irakurri duzu, ezagitei aukerarik izan duzun bain ja liburua osatu denean, liburu esku artean hartu eta patxadatik izan duzun edo e, gogorik, ja lana bere ezagutzen zenuelako liburutik bertatik e, liburua irakurtzekoa. Zer iruditzen daizu? Aizelekuak liburua? Ba, uan jasin aiz berriz irakurtzez, e, amaia kemantziten liburue, eta eta jo, ikustea idatzi eta papelen ja formatu hortan, portada oso polik eda, aurretik ordenadoren irakurtuen du Eta klarebeste prozesu bada, eh? Ja, papelen irakurtzea, eta asko gozatzen nahi nahiz. Hori, e, poliki poliki nahiz irakurtzen, esan nion amaiai baita. E, liburuita normalen kontua ondizibiltzen ditut. Baina hartuko nola, eta zima erraugak ba, guztatzen tezkiten itek, esaldik, eta oin nahi nahiz pixkatia gozatzen, eh? Irakurtle bezala. Amaia gozamena eta altxorra da edurne bezalako lagun bat izatea. Izugarrizkoa, izugarrizkoa, kontziente naiz <laughs> Eta eta gaina kasu honetan e, oso politi izango da gaina ze astelenen izaren ingo aurkezpena, ba, edurnekin edurneekin batea aingo eta ordun ba biontzakoren ikusten utzet oso oso izango dela la momentu txori. Edurne mila esker, kuku txiki honengatik, e, astebura gozatu eta gozatu asteleneko ere. Eskerrik asko berdin, Besarka destu bat. <haz> <haz> Iratzia erruz dagoen mendian. Amaia, lehenengo momentu askatzen dezunekoa idazzen ari zean hori, e, ez dakit edurneri edo nori, e, e, nolako zer sentitzen du? Idazlea, gau da, bera bakarrik aritu denean paperaren ordenagaioaren aurrean idazzen, eta lehenengo aldiz plasta, norbaiti askatzen dionean, eta zai dagoenean ark zer esango. Esta raza ez aten, baina bueno, kasu e, edurneren kasuan, e, ama ere hori irakurla izan nuen, e, pako ere izan nuen. Orduan haiek agian prozesuan zehar joan ziren eta hori errezagoa egintzait. Ba agian ba euren aholkuekin gero eraldatzen joaten intzalako eta berasten. Gero egia da ja bain lana bukatu duzunean eta ja baontzat emanduzunean, e, bukatutzat zabaltzen duzunean bestera bateko presioa dela. Eta siran orduritasun handiarekin eramandut esaten duen orain artekoa izan da eta orain jendearen erantzuna, ez? Eh? Ea zer esaten didaten, ez da askotan gauza negatiboak ere horrela esatea ez, eh? baino, baino bai, eh, kezka puntu bat edo sortzen zidan, horrekea ze arrera izango zuen. Ia bete erdi ikusi zuela eta arrera politia izaten ari da? Bai, esan bardut momentu ze irakurri duen jendeak, bagian historia gertu duelako, edo bere familiako norbaitekin jekin duelako, edo ez dakit azkenean egoera hori hemen inguruan jende askok bizitakoa da, ez? neskame joatearena, edo garai hartan, Orduan, bueno, ba jendea momentu zematean ari zaidan e, erantzuna oso politika izaten ari da, e, irakurtzeko ere, ba hori atsigina egiten ari zaiela, erraz irakurtzen dutena, empatizatzen dutela pertsonaiarekin. Orduan momentuz jaso dudanarekin oso gustora nago. Nun bai zortzena, chokobatia. Iturriba, lurraldia. La mía cautatutako ibaia ya... Soltera todas las mañanas voy a las orillas del mar a preguntarles a las olas tabar, tabar... nik melodia doinua botauz faltan cedea falta zitzaian liburuari Aipatzen e, kantuak kantuan entzuteko, zu kantatzeko gai bai? Ez, amonari esan ez gero segituen kantatuko li zuke, baina nik ez dituton dogoan doinu eguztia. Auek ere berari jaso izkio zu kantu auek? Bai, bai, jo, esaten bizut, e, zehaztasun handiarekin gogoratzen dituela orduko kontuak eta horrelako abestiak eta entzuten zituen gauzakalen alean, gainera askotan entzekien ze abesten zen ere ez, baina bai, e, ba, oso ondo gogoratzen zituen, agian nasten zen piskat eta asten zen batzuk ematen da ateratzen en letras activadas eixago, ta kasu batzuetan gainera ibilienez gero ikerketa egiten horien inguruan interneten zerbait topatzen duen eta horietariko asko bilatu ditutui bai. <laughs> Isalgo irakurle taldeko kide Goierri Maian egin izan ditugun topaketetan ere amaiak parte hartu izan du hemendik aurrera zu gobidatuko saituzte irakurle taldeke euren solasera Bueno, polita izango da hori. Bai, bai, seguru oso polita izango litzatekeela Izalgoarekin jarri gara piskata dozten azteko, eta bueno, ba beste aldetik bizitzea, ez dakit oso harraro eingo zait, baina aldi berean, ba, asko gustaten zaitze, egia da, zuk e, asmo batekin, edo idatzi duzun zerbaitetik, agian bestek, beste irakurketa bat egiten dutela, eta askotan pentsatzen dut zuho, baina nik egindu asmoa, baina horendik aberatxeagoa da eginduten irakurketa hori ez, orduan oso interesgarria iruditzen zaiten zutea iritziak, bai. eta gain, zer. Bueno, ba, ikusiko dugu, orainere aizeak nora eramaten gaituen, nik eh, idazteko handiz jarraitzen dut, eta pentsatuko dut, ekingo dio dara pixka bate olatu ontatik haiztena naizenean eta hasiko naizela, beste zerbaitekin. Iratzia erruz dagon mendian go uritatia Nu vait zortzen txouko bat tia bat nur Nafarroa fargoa Gaur gabon, ringilindron, gaur gabon, zabela betea daukateta besteakor konpon. Hose Mario, hain pentsatzen ari zara. Euskalo. Azkenbia ez sumuio dela. ez da itarro. Eh. Bai, bai, bai, bai. Alaba ala ikusita, bai, bai. alabaren lan bat holako ikusita, alabaren eh, datu ez ezatu tenentza. Iduzte bakarre gezi ona daukela, eh. Mena bueno, otsor gospenerako prestatuako testua eh irakurriko det eh eginai genion keinua txokoari berari. Bai. hemendik bueno, e, e, aurrera, hemendik aurrera jaunezkero ibilbide beria ibilbida ere egiten ari da datxokoa, baina e, irakurtzen izun bezala eh zeure baratza, ez da? harreman Harrema sozialetarako baratza dai, bihurtu dai, dezune eh txokorrikeinu eginai genion txokori aukeratuzen uten atzoko aurkezpenerako erako e, sorgunea da eta sorbiltoki izan nahi du ez da? oso aurkezpen politian zentu bai tringilindro kaur gabon zabelabel bueno, jolaz txiki bate behasein gona farra etorri bidean dauen txoko ederrorri eta eta izelekuak liburuari kotreznatxo Txokoa, beti da txoko. Txokoak txoko izango bada izan behar du urbila, goxo, aukigarria, geure baitara biltzen gaituena eta biurria. Bai biurria, hautsak arrotu beharri gabe hautspinportak dantzan jartzen dituena. Txokoak bere biurgune propuion itzalean eguzki hautsak ipurtarri bihurtzen ditu. Eta ara zer den argia. Txokobateko zokoan pilatu den aspaldi ukitu gabeko hautsa, astintzen duguna eta astintzen gaituena. Txokobat da niemenago eta niemen, ba naiz. Txokoa da argazki baten marrazkia, marrazki baten doinua eta doinu bat iateratako argazkia. Txokobat da asoka bereko irukorapiok behar duten espazioa eta bai. Aipatut lehen ere, txokobatek behar du izan, bi hurria. Irukora pillloren tokian lau estutzen dituena. hitzaren dimentsioaka izatzeko espazioa duena. Teieria, teieria, teieria, Lau ostoko iruztak ere esitzen dira ez da: Teieria, teieria, teieria eta teieria. Izan ere hitzaren dimentsioaka izatzeko espazioa behar da, ahizeak lekuak behar ditu, eta mailak ederkidaki putze egiten hurbiletik goxotasunez modu ukigarrian geure geurebaitara biltzeko bideak trazatuz eta biurri bai biurri hau xe du bere txokoa hau xe du bere txokoa liburua bera liburu batzuek atea zabalik izaten dute atean koskoix jo beharri gabe egiten dizutetik bultza txikia barura. ohartzerako utzipin porta bihurtzen saituzte ta konturatzerako hortzabiltsa Egan txikian eguzki argitan orainona eta gero ara. Liburu horietakoa da Izelekuak historia bat bakarrik ez, Mikelaren esku urbila, goxoa, aukigarria bere baitaratzen zaituena eta biurria oparitzen dizuna. Horrelakoa da Izelekuak ere. Txoko bat. Ni hemen nago eta ni hemen ba naiz dizuna. ringilindron gaur gabon sabe betea bete amaia hori da piskatni mikelarengandik jaso deana egokitu zaio hor regotea hor egon behartzuen eta jakindu izaten egokitu zaion e, toki horretan Bai, alabe arrez, ba, ba, euren ikuspegia hori izaten zen, hauxe tokatu zaigu bizitzan, eta honekin dantza egiten ikasi behar dugu, eta aurrera egiten ikasi behar dugu. Eta hori xe da berak, bere amarengandik ikusi duena eta ikasi duena, eta hori izango da, ba, berak ere bizziari aurre egiteko hartuko duen jarrera. Mm, gombidatu itzazu, entzule guztiak, eta animatu itzazu. liburu eskuetan hartu eta... <laughs> Irakurtzera? Bueno, nik uste dutzuk oso ondo gombiratzu itzuzula, eh? Atzo eh, aurkezpenaren ostean, eta zure sarreratxo horrekin egiten duzun gombitearen ostean, jende asko kesantzidan, ba, lentik ere gogoa, banuen irakurtzeko baina hori entzun da, ba, are, gehiago, egintzai gogoa. Eta, bueno, ba, gai hauek eta gustatzen zaion jendea balin bada, eta agian ba, e, bere familikoek ere halako zerbait bizi izan badute eta pixka bate ba garaia hartan eta bizipen hoietan e, arakatu nahi badute ba ditut liburu asko artean hartu eta eta irakurtzera Amaia teia irdia izaldar lehenengo eleberria Izzelekuak Alberdani Argitaletxeak argitaratu duena zuen zain dago gozatuko duzu eskuartean hartu eta irakurtzen badazu Argoste duzu kantua? Gaurko saioari amaiere emateko aukeratu dezuna? Bueno, ba kantu dauke lan neuria da, berri itsarrakena. Nire erreferentziazko taldetariko bat izan dena, gure gaztaroko, eh, ez dakit, hitzak, e, filosofia izan dena eta oso biziki izan duguna eta kantu hau bereziki oso maite dut, eh, hizkuntzarekin jolasten duelako berak ere, ba, idazleok egin behar dugun bezala eta norberak, ba, hitzak bereeran ulertzen dituelako eta ulertu behar dituelako elako euren esan daia emanez. Bueno, horrengo itzordua ia zabalen, astelenean arratxaldeko zazpitan udaletxean. Horixe da, antxe izango gara. E, amaia teherian izango da, alda menean edur neurrestara zu eta nahi duen hororen ateak zabalik. Jorge Jiménez Betxi eskerrik asko, Edurne Urrestarazuri ere bai. Jose Mari Tegeria, placera beti inguruan izatea. Eskerrik asko, bai, kontuetsa gaitzurrengoan gehiago datorren larunartean aspaldiko partez, beste behin koldo zu beldia. 20 aldiz biharren betxe gurekin. Hori da. Gogo zago, gu ere gogotsu bereak entzuteko. Datorn hasten gehiago bitartean izan zoriontsu, muxu putolo bana denoi. <laughs> Ta io. Aisalekuak liburu bat gehiago liburu denda eta liburutegietarako. Liburu eder bat gehiago euskal literaturak egunotatik aurrera bere artean duena. Idazlea Amaia Tilleria eta Zabaldarra la torna hasta en Guillermo